Сесілові неземною істотою, що осяяла його життя. Ніби промінь світла розірвав темряву на запиленому горищі, населеному примарами. У її простодушному щебетанні він знаходив принаду новизни. Воно зближувало його зі світом звичайних людей і зміцнювало його віру у свій інженерний геній. На початку знайомства, побачивши поношений костюм Сесіла, Мейбл вирішила, що він не набагато багатший за неї саму, хоча йому й вдалося дещо заощадити. Вона спробувала тактовно відмовити його від нерозумних витрат, коли він забажав зупинитися в метрополі. Адже молодята могли щасливо насолоджуватися коханням і в дешевому пенсіоні. Цесіл не втаємничував її в подробиці свого фінансового стану, знаючи, що вона нічого не тямить у грошових питаннях. У Мейбл перехопило подих, коли він винайняв будинок із п'яти кімнат у Голдерсгрін, а коли купив дорогі меблі, сплативши одразу їхню повну вартість, замість того, щоб придбати на виплат, і зовсім втратила мову. Його пояснення збентежили Мейбл. «Поки я не забезпечив наше майбутнє, ми повинні цінувати кожне пенні, включно з грошима, які ми витрачаємо на розваги. Дешеві меблі – Таке саме погане вкладення коштів, як убогий пансіон у медовий місяць. Ми купимо меблі, які служитимуть нам довго, виправдовуючи витрачені на них гроші». У той час Сесіл навчився поводитися з грошима так, як будь-яка розсудлива людина поводиться з вогнем. Обережно, пам'ятаючи про небезпеку, але без страху чи одержимості. Меблювання будинку обійшлося йому в 400 фунтів. Мейбл запевнила його, що наведення господарства 300 фунтів на рік достатньо. Він погодився, але про себе зауважив, що значно реалістичніша сума – 500. Вони відсвяткували новосілля, запросивши тих самих друзів Мейбл, включно з трейнером. За першою вечіркою послідувало безліч інших, на яких незмінно з'являвся і трейнер. Траплялося, що ввечері після роботи Сесіл навіть заїжджав за Мейбл на квартиру трейнера в Кілберн. Сесіл Арнод насолоджувався безхмарним щастям, не помічаючи на горизонті жодної темної хмаринки. Йому ледь виповнилося 30. Він почав життя з чистого аркуша. Успіх супроводжував його в усьому. Через півроку після медового місяця він з головою занурився в роботу над новим автомобільним двигуном – який згодом отримав назву Арнот-2. Винайнявши невелику майстерню за півтори милі від Гендона, Цесіл найняв двох першокласних механіків та одного чорнороба, їм на допомогу. Коли йому знадобився тепловий генератор, Моріс Моторс надала все необхідне обладнання, сподіваючись, що в майбутньому Арнот перейде до компанії. Незабаром він уже працював по 12 годин на день, майже не знаючи вихідних. Пролетіло півроку. Зрідка Мейбл запитувала Сесіла, як просувається робота, і щоразу чула у відповідь «Прекрасно – прекрасно, що вдало їй підстави підозрювати, ніби він отримав надбавку до платні. Підозра швидко переросла у впевненість. Сесіл незмінно перебував у доброму гуморі, навіть коли смертельно втомлювався, і зазвичай дивився крізь пальці на зайві рахунки, які віднедавна почали з'являтися дедалі частіше – Тож домашні витрати доходили тепер до 500 фунтів на рік. Тим, якщо Мейбл траплялося перевищити цю суму хоча б на кілька шилінгів на місяць, Сесіл суворо її картав. Проте не заперечував, коли вона ходила в гості або приймала вдома друзів за його відсутності. Словом, цілком задоволений своїм життям із Мейбл, він не звертав на неї жодної уваги. Іноді, повернувшись додому раніше, він сидів над книжками та кресленнями у своєму маленькому кабінеті над кухнею. Так сталося і 11 жовтня 1934 року. Схилившись над столом, він робив розрахунки. Коли о сьомій хвилині на дев'яту до кімнати прослизнула Мейбл. «Я збираюся на вечірку до Мерл Берчем, і мені вже треба бігти, бо запізнюся. Місіс Голл повернеться об одинадцятій». І перш ніж іти спати, постукає до тебе, щоб дізнатися, чи не потрібно чогось. Сесіл, не піднімаючи голови, пробурмотів під ніс слова вдячності. Як я виглядаю? запитала Мейбл. Чарівно, як завжди, неуважно відгукнувся Сесіл. Цей короткий обмін фразами, що незмінно повторювався, коли Мейбл заводила нову сукню, перетворився на свого роду ритуал. Проте цього разу він звернув увагу, що це зовсім не сукня, а хутряне пальто. «Нове пальто? Чудово!» Арнод нічого не тямив у жіночому одязі. «Це шуба, Сесіле, і досить дорога, але мені обійдеться майже задарма, тому що Г'ю дістав її на особливих умовах, до того ж і з правом повернення. Здається, колишня власниця померла чи щось там сталося, Г'ю сказав, що насправді шуба коштує вдвічі дорожче, а вже він знається на таких речах. Вдвічі дорожче, але про яку суму йдеться, Люба? Як ви розумієте, Мейбл зробила паузу, збираючись із духом, і випалила: 300 фунтів, сесіле. Від подиву в нього так витягнулося обличчя, що Мейбл поспішила додати: Г'ю каже, що шуба прекрасне вкладення коштів. «І її завжди можна буде продати за ту саму ціну». «Г'ю? Г'ю трейнер?» «Люба, він сам не знає, про що говорить». «Гарненьке вкладення коштів. Якщо зараз шуба коштує 300 фунтів, скільки за неї дадуть після п'яти років носіння?» «Може, ти й правий, але я подумала, що тобі, можливо, захочеться купити її для мене». «Г'ю каже, що з оплатою можна не поспішати». «Я б із радістю її купив», але витратити річний бюджет на одну лише шубу не можу собі дозволити. Ти ж це розумієш, Люба?» Мейбл важко зітхнула, усвідомлюючи, що вийшла за межі надбавки до платні. Сумирно прийняла поразку, як будь-яка дружина, і збиралася сказати про це Сесілу, коли у двері двічі постукали. Це прийшов механік, і Арнот поспішив спуститися в холл. За його відсутності Мейбл ковзнула розсіяним поглядом по письмовому столу. і Їй в очі впала банківська книжка Сесіла. Зазирнувши до неї, Мейбл власним очам не повірила. Знадобилося кілька хвилин, щоб до її свідомості дійшов незаперечний факт. На рахунку Сесіла Арнота – 25 тисяч 632 фунти 14 шилінгів. Вона завмерла, перекочуючи цифри на язиці – ніби куштуючи на смак, і в ній повільно закипала лють. Проте не будемо суворо судити Мейбл. Думка про гроші як про капітал, як про робочий інструмент, не вкладалася в рамки її уявлень. Якщо вам сподобалася якась мила річ за п'ять фунтів, а у вас, на щастя, є п'ятірка і на додачу ще трохи, щоб оплатити оренду квартири на тиждень вперед, то ви можете дозволити собі її купити». А Сесіл, у якого понад 25 тисяч на рахунку, заявив, ніби йому не по кишені купити їй шубу за якісь жалюгідні три сотні. За кілька хвилин Сесіл повернувся, і Мейбл оголосила, що зазирнула до його банківської книжки. Голос її тремтів від обурення, наче вона знайшла на столі Сесіла любовні листи від іншої жінки. Мейбл навіть запитала, що він може сказати на своє виправдання. Він намагався розтлумачити їй різницю між доходами і капіталом, але марно. Після кожного пояснення вона вперто поверталася до вихідної точки. Щоб ти там не казав, не розумію, як може бути не по кишені купити шубу за 300 фунтів, маючи на рахунку всі ці тисячі. Люба, краще закінчити цю розмову. Досить. Я так і знала. Так, краще закінчити. З мене досить. Я сита цим по зав'язку. Ця справа в тому, Сесіле Арноте, що ти скнара, скнара до кісток. Я не забула, як ти сказав, купуючи меблі, що це вдале вкладення грошей. Тоді я думала, ніби ти щедрий, але ти завжди був скупердяєм. Ти жалюгідний скупердяй». Крепкувати контраль то зірвалося на вереск, розбивши вщенту мрію, яка для Сесіла була цілковитою реальністю. Він раптом зрозумів, що душевна рана, мимоволі завдана йому матір'ю, не загоїлася. Забуті було, страхи знову ожили, і примари повернулися на запилене горище. «Я тобі ще не все сказала», – увірвався у вуха пронизливий вереск Мейбл. «Гю майже обіцяв купити мені шубу, якщо ти відмовишся. І тоді я не погодилася, але тепер передумала. Крім того, я йду до нього». І просто зараз лише зберу деякі речі. І знай, в останні місяці ми з Гю стали один для одного всім. Трохи пізніше Сесіл почув, як грюкнули двері, і вирішив, що Мейбл пішла. Крізь важкий туман, що наповнював його голову, пробився звук. Дзвонив телефон. Це Мерл Берчем. Вибач, що турбую, Сесіле. Куди поділася Мейбл? Вона обіцяла прийти до мене на вечірку. Мейбл? Сесілу заледве вдалося вхопити суть питання. «Вона покинула мене?» «Що означає покинула? Вона мені нічого не казала. Куди вона пішла?» «До трейнера», – відповів Сесіл і поклав слухавку. Туга обрушилася на нього з новою силою, паралізуючи думки, отруюючи кров і сповільнюючи рухи. Колишнє марнославство зморщилося, його витіснило презирство до себе. Сесіла охопила відразу до життя. Так само він почувався, коли американець відкупився, бажаючи позбутися його. Він згадав довгі місяці в лікарні, на межі божевілля, на межі між життям і смертю, болісні спроби зберегти розум, займаючись риболовлею в Девонширі. Він з'їхав без глузду або загинув, якби не схитрував, не обманув себе хриплуватим голосом Мейбл, тінню його матері, твердив він у розпачі, але тепер у нього не залишилося надії. Він дістав і відкрив бляшану коробку, де лежала пляшечка з гальваніумом, яким можна отруїти ціле село. Потім спустився у вітальню і налив собі на наполовину розбавивши водою. Піднявшись до кабінету, він уже не боявся зазнати невдачі, бо був у будинку сам, а гальваніум убиває швидко, як удар ножа. Йому не було потреби впорядковувати справи. Вже було складено заповіт на користь Мейбл, і Сесіл вирішив нічого не змінювати. Він розумів, що трейнер опиниться у виграші, але не тримав на нього зла. Життя втратило сенс. Ніщо більше не мало значення, і лише думка про новий двигун викликала легкий жаль. «Нічого. Досвідчений інженер зможе продовжити роботу, скориставшись моїми кресленнями», нагадав собі Сесіл, плеснувши в склянку щедру дозу гальваніуму, якої вистачило б на трьох, і засміявся. «Що як принизити американця, подарувавши креслення йому? Короткого листа буде достатньо». «Сесіле, пробач, я поводилася жахливо!» Він не чув, як увійшла Мейбл. Йому й на думку не спало, що трохи поміркувавши і поглянувши на 25 тисяч фунтів під іншим кутом зору, вона надумає повернутися. Сесіл подивився на неї з подивом, ніби бачив уперше, що почасти відповідало дійсності. Його першим бажанням було відіслати її на вечірку і написати листа американцеві, поки не забув, бо його вже переслідував страх втратити розум. «Нічого страшного, Мейбл, забудь про це». Сесіл на силу пригадав причину сварки. «А, так, шуба. Що ж, завтра вона дізнається, що всі ці тисячі належать їй. Ти зможеш купити її собі». Розуміючи, що вона розгублена, він додав. «Я хотів сказати, що 25 тисяч вистачить злишком». «О, Сесіле, ти диво!» Вона кинулася йому на шию але він лише неприязно подумав – порожня, невіжена торговка. Мої дурні слова про те, що ми з Гю-коханці, зрозуміло неправда. Я сказала так, щоб тебе розлютити, хіба я можу дивитися на когось іншого, коли у мене є ти. Цесіл не повірив їй, але це вже не мало значення. Якщо трейнер жадав отримати цю жінку, будь ласка, він не заважатиме. Єдине, чого йому зараз хотілося, – це вирватися з її обіймів. Він раптом помітив, що вона розповніла, і від неї тхне парфумами, як з парфумерної крамниці. І виглядала вона безглуздо. Сукня з перлинно-сірого атласу, занадто смілива для такої гладкої дами, тісно облягала огрядну фігуру. На ногах, уже далеко не струнких, красувалися туфлі з тієї самої матерії. Боже, як він міг так помилятися? Сесіл раптово відчув до Мейбл пекучу ненависть. І зовсім не через трейнера, а через злий жарт, який зіграла з ним уява, розпалена її хрипкуватим контральто. «Тобі телефонували», – мовив він, відсторонюючись, – «щодо якоїсь вечірки». «Це Мерл. Так, мені час бігти, але спершу я хочу випити. Я залишив пляшку внизу». «Байдуже, ковтну з твого келиха!» Піднявши віскі з отрутою, вона позначила пальцем половину. «Цього досить! Отже, за найщедрішого чоловіка у світі!» Сесіл усміхнувся, відчувши якесь похмуре торжество. Зажерлива продажна брехуха збиралася себе вбити, а Мейбл тим часом проворкувала. «Любий, раніше ти ніколи не пив на одинці, невже так засмутився?» Рутячи в руках келих, вона прийняла картинну позу. О, який ти дурненький, Сесіле, справжня дитина. Думаю, за це я тебе й покохала. Насамперед, ти пробудив у мені материнські почуття. А чому в мене закохався ти? Цей низький, хрипкуватий голос, яєчний у свіжоскошеному сіні. Ну що ж ти, пий, запропонував Сесіл Арнот, цими словами перетворившись на вбивцю. Коли вона випила, він забрав келих з її рук. А коли вона померла, відчув неймовірну свободу. Чорна туга, що душила його, раптом зникла. Точніше, маятник хитнувся в інший бік. І презирство до себе змінилося самомилуванням. Все сіла розпирало від гордості. Він почувався лицарем, що здолав дракона, героєм, який переміг зло. Нарцисизм убивці додав йому сил – і його охопило бажання жити. Але спершу потрібно було вжити певних запобіжних заходів. Спочатку Сесіл вирішив вчинити так, як вчинив би на його місці будь-який чоловік, чия дружина помилково прийняла отруту, тобто зателефонувати лікарю. Але потім згадав, що сказав цій клятій Мерл, ніби Мейбл пішла від нього до трейнера. Не піддаючись паніці, кілька хвилин Сесіл обмірковував своє становище, наче інженерну задачу, пов'язану з розрахунком часу. Йому пригадалися слова Мейбл. Місіс Гол повернеться об одинадцятій і перш ніж іти спати, постукає до тебе, щоб дізнатися, чи не потрібно чогось. Почувши стукіт ту двері, він мимоволі здригнувся, але цього разу прийшов не механік. Замкнувши за собою двері кабінету, Сесіл вийшов, а дорогою до сходів, помітивши світло в спальні, повернув вимикач. Годинник у холі показував чверть на десяту. До одинадцятої ще купа часу. Ще з порога г'ю-трейнер вигукнув. «Арноте, я мушу негайно побачити Мейбл. І не кажи, що її немає вдома. Я бачив світло в її кімнаті, коли йшов доріжкою, а на кушетці в холі лежить її сумка». Розділ шостий. Гью-трейнер побував у місіс Берчем, і та, затримавши його в холі, переказала телефонну розмову з Сесілом Арнотом. Трейнер із хвилюванням заперечив, що Мейбл зовсім не збиралася заради нього кидати чоловіка. «Схоже, правда, виплила назовні і вибухнув скандал», – зауважила Мерл. «Зрештою, мій любий хлопчику, останнім часом ви з Мейбл поводилися досить безтурботно, чи не так?» «Не бачу причин, чому б і ні. Арноту все відомо. Вони смертельно набридли один одному. І я його не звинувачую. Думаю, Мейбл намагається розкрутити мене на гроші. Вибач, я мушу негайно побачитися з Арнотом і викласти карти на стіл». Сесіл зрозумів із тону трейнера, що той не піде, не поговоривши з Мейбл. А це означало, що той не повинен покинути будинок живим. Сесіл провів гостя до їдальні, і, застосувавши всю свою чарівність, спробував заспокоїти. У нас сталася невелика сварка, і Мейбл із криком, що йде від мене, вилетіла за двері. Ти завжди був відвертим зі мною, старий, і знаючи про твої почуття до неї, я вирішив, що вона пішла до тебе. Потім Мейбл, звісно, повернулася, сказала, ніби хотіла мене розіграти. Я справжній бовдур у таких справах, нічого не тямлю в жінках, інакше б здогадався. Рейнер помітно заспокоївся, але все ж наполегливо бажав бачити Мейбл. Вона збиралася лягати, сказала, що болить голова. Нічого, зараз попрошу її щось накинути і спуститися. Уже біля самих дверей Сесіл обернувся, безпомилково обравши слушний момент для посилення театрального ефекту. До речі, щодо шуби, я обіцяв Мейбл купити її. Якщо ми владнаємо цю справу, то вона, найімовірніше, спуститься в гарному настрої. 300 фунтів, здається. Я зараз же випишу чек. Зрозуміло, чек не буде пред'явлений, якщо трейнер наполягатиме на зустрічі з Мейбл. Суму втрати Сесіл оцінив у два пенси за поштову марку. Трейнер, помітно, підбадьорився, оскільки потай розраховував заробити комісійні на цій угоді. І водночас його мучили легкі докори сумління через те, що чоловік збирався платити за шубу невірної дружини. «Дякую, Арноте!» – він сховав чек у кишеню пальта. «Послухай, Мерл не повірила мені, коли я сказав, що не кручу з Мейбл у тебе за спиною». «Друже, звісно, ні». У будь-якому разі цей бік питання мене ані трохи не цікавить. Мейбл наче всім задоволена, а я вважаю її доброю господиною, яка бере на себе всі турботи про дім, даючи мені можливість спокійно займатися роботою. Це головне, решта мене не хвилює. І все-таки я сказав Мерл, що збираюся викласти всі карти на стіл. Годі грати в хованки, ми троє маємо порозумітися. Я не бажаю, щоб мене вважали жиголо. Тим паче тепер, коли у мене в кишені цей чек». Отже, трейнер сам підписав собі смертний вирок. Уже ніщо не могло врятувати йому життя. «Добре, я попрошу її спуститися». Арнот вийшов із кімнати, відчинив на горі замкнені двері кабінету і, намагаючись не дивитися на підлогу, взяв келих із отруєним віски, у якому залишалося ще більше половини. «Вона буквально сяє, обіцяла спуститися за п'ять хвилин», – оголосив він з усмішкою, повернувшись до вітальні. «Я якраз наливав собі візки, коли ти прийшов. Не бажаєш приєднатися?» «Так, я б охоче випив». «До речі, старий, поки чекаємо на даму, може видаси мені розписку?» Арнот дістав аркуш паперу і простягнув трейнеру ручку. А поки той писав, змішав візки з водою і поставив другий келих поруч із першим. Закінчивши, невдаха комівояжер, вручив Арноту розписку. Той сховав її в кишеню і передав трейнеру той самий келих із отрутою, з якого пила Мейбл Ролінс. «Що ж, Арноти, ми з тобою досить дивна парочка. За нас!» Зробивши щедрий ковток, трейнер здавлено скрикнув – і Сесіл поспішив забрати в нього келих і поставити на стіл, поки візки не розлилося. Отрута подіяла не одразу. Трейнер, зрозумівши, що його отруїли, кинувся на Арнота, але той ухилився і зумів штовхнути його в крісло. Залишилося лише почекати, втім недовго. Годинник показував 25 хвилин на десяту. Приблизно за півтори години – Місіс Гол постукає в кабінет, щоб дізнатися, чи не потрібно чогось Арноту. Треба діяти швидко, і, що ще важливіше, міркувати. У механіці існує таке явище, як локалізація деформації, або, інакше кажучи, де тонко там і рветься. Сесіл Арнот, не бажаючи жити у вічному страху перед поліцією, вирішив визначити можливу деформацію і забезпечити собі алібі, вклавшись у дві години. Він знав стару істину: більшість убивць викривають себе самі надмірними застережними заходами, коли ховають тіла жертв. Їх губить страх залишити бодай дрібницю на волю випадку. Сесіл Арнот вирішив покластися на удачу. Він затіяв вельми ризиковану гру, але якщо його зухвалий задум вдасться, йому вже не доведеться боятися в'язниці. Для початку він натягнув гумові рукавички. Трейнер залишив свою машину біля тротуару. Проїхати через сад до дверей було неможливо. Арнод заднім ходом заїхав у гараж асфальтованою доріжкою. Поставив автомобіль поруч зі своїм мотоциклом. Це зайняло чотири хвилини. Відірвавши наклейку з аптечної склянки, знайденої в шафі, він перелив у неї залишки отруєного віскі і, вимивши келих, сховав склянку в кишеню. Ще одинадцять хвилин. Клавши в невеличку валізу речі Мейбл і захопивши в холі сумочку, він відніс усе в машину трейнера. Довелося потрудитися, щоб перенести в автомобіль тіла. Спочатку він зайнявся Мейбл. Забравши зі спальні шубу, Арнод одягнув її на труп, а поки возився з тілом, з ноги злетів атласний черевичок. Цесіл зняв другий і засунув обидва до кишені, пам'ятаючи, що не можна випускати з уваги жодної дрібниці. Відчинивши вхідні двері, він вимкнув світло в холі. Ішов дощ, і промокла земля ковзала під ногами. Знадобилася неабияка спритність, щоб пройти кілька кроків гравієм до асфальтованої доріжки. Але Арнод упорався. Опустивши свою ношу на сидіння, він дістав із кишені туфлі і надягнув їх Мейбл на ноги. З ділом трейнера було менше клопоту. Сесіл прикрив обличчя мерців плащем і звірився з годинником. Загалом на перенесення трупів пішло 17 хвилин. Він привів себе до ладу, змінив сорочку і о четвертій хвилині на одинадцяту вивів із гаража машину трейнера. До будинку комівояжера він під'їхав о десятій годині 11 хвилин, подолавши три з половиною милі. Тут він уперше пішов на величезний ризик – припаркувавши машину. Сесіл обрав місце під ліхтарем, де випадковому перехожому нелегко було б зазирнути всередину салону. Вдруге він ризикнув, коли увійшов до квартири, відчинивши двері ключем трейнера. Переливши вміст склянки в молочну пляшку, він струснув її, щоб змочити стінки, і навмисне пролив трохи рідини на сервант. Потім вилив отруєний віскі в раковину, а після змив сліди струменем води. Закривши склянку, він повернувся до автомобіля і кинув її на підлогу під ноги мерцям. О 10.20 він рушив з місця і за сім хвилин під'їхав до будинку Мерл Берчем у Гемпстеді. Залишаючи машину, Арнод ризикував, але вже не так сильно, як раніше, оскільки біля будинку був приватний майданчик для паркування, перероблений із колишньої стайні. Усі на вечірці вже знали про наміри трейнера – порозумітися з чоловіком коханки. Поява Сесіла Арнота без Мейбл і Г'ю збурила гостей і привернула загальну увагу. Йому довелося дати пояснення. «Трохи більше року тому я оголосив вам, що віднині ми з Мейбл вважаємо себе подружньою парою. Обставини змінилися, тому сьогодні я вирішив, що буде правильним заявити публічно. Ми розірвали наш союз». Інакше кажучи, розлучилися. Мейбл пішла до г'ю-трейнера. «Я в це не вірю». Арнот не зрозумів, хто з гостей подав репліку, але відчув, що всі інші теж не повірили його словам. «Мені абсолютно байдуже, вірите ви чи ні. Я сповістив вас заради себе, щоб поставити на цьому крапку. Прощавайте». Він ступив до дверей, але Мерл затримала його. «Сесіли, любий, ти не можеш ось так образитися на весь світ і втекти без жодних пояснень. Гью заходив сюди сьогодні ввечері, невдовзі після нашої з тобою телефонної розмови, і рішуче заперечував, що Мейбл пішла до нього. Правду кажучи, він досить ясно дав зрозуміти, що зовсім немає наміру з нею сходитися. Трейнер прийшов не для того, щоб забрати Мейбл, а наполіг, щоб ми троє порозумілися». Побажав, як він висловився, викласти карти на стіл. Мейбл опинилася у делікатному становищі і відчула, що мусить негайно покинути мій дім. Вони з трейнером пішли разом. На випадок, якщо хтось із вас захоче побачити Мейбл і почути її версію, завтра в обідній час, коли мене не буде вдома, вона заїде до Йолсума, щоб забрати свої речі, бо поки що взяла з собою лише найнеобхідніше. Мерл провела його до дверей безперервно базікаючи і ставлячи нескінченні запитання, але Сесіл не додав до сказаного нічого нового. Коли місіс Берчем нарешті випустила його, він почекав, поки вона приєднається до гостей, а потім сів в автомобілі трейнера. На годиннику була 10.39. До кармодел Лейн він дістався за 4 хвилини, а за чверть до 11-ї, переклавши ключ у кишеню піджака трейнера, уже крокував геть від машини, перекинувши плащ через руку. Арноту довелося розвинути неабияку швидкість, оскільки дорогою він мав зробити ще дещо. Діставши з кишені пляшечку з гальваніумом, він виплеснув залишки на решітку водостоку, а пройшовши ще півмилі – Розбив пляшечку і скинув скалки в каналізацію. До Йолсума Арнот підійшов о 10.50, не відчуваючи ні страху, ні тривоги. Чуття гравця підказувало, що удача на його боці. Місіс Голл на кухні заварювала собі перед сном чай. Арнот пройшов до кабінету і почав чекати. О 13 хвилині на 12 економка постукала у двері вам щось потрібно, сер?» Арнод хотів вижити, і місіс Голл допомогла йому в цьому. Відчинивши двері, він ввічливо запитав, чи сподобався їй фільм, а потім побажав добрій жінці на добраніч. Показавшись їй, він забезпечив собі алібі. Тепер Сесіл знав, що поліції можна не боятися. Наступні кілька місяців, як ми вже зазначили – стали найбільш плідними в житті Сесіла Арнота. Двигун приніс йому успіх і славу. Він почувався знесиленим, але щасливим. Проте досить швидко популярність почала його дратувати, і Сесіл вирішив влаштувати собі відпустку. Крім того, у нього з'явились недобрі передчуття. Поки він готувався до від'їзду за кордон, поштою надійшла посилка з вудкою та кошиком. Її доставив кур'єр і Арноту довелося оплатити поштові витрати – вісім шилінгів, шість пенсів. Вудка пробудила в ньому болісні та принизливі спогади, до того ж викликала гострий напад задавненої хвороби – страху втратити гроші. Замість того, щоб зламати й викинути Вудку, Сесіл із похмурою озлобленістю переживав втрату восьми шилінгів шести пенсів і одержимий нав'язливим бажанням відшкодувати збитки – Спробував продати рибальське приладдя. Він навіть обійшов усі крамниці Вестенду, де зазвичай купував собі одяг. Там йому холодно відповідали, що не приймають вживаних речей. Нарешті він натрапив на вуличного торговця, якому і продав вудку з кошиком за вісім шилінгів шість пенсів. Наступного ранку після повернення з-за кордону Цесіл закінчував сніданок, коли його увагу привернув чоловік у саду. Який і виглядав безглуздо і поводився вельми дивно. Сесіл вийшов у сад, але непроханий гість, чи то божевільний, чи просто дивак, не звернув на нього жодної уваги. На плечі у чоловіка, одягненого в діловий костюм, теліпався кошик для риби, що надавало йому кумедного вигляду. У руках він тримав вудку без волосіні і захоплено розмахував нею, ніби ловив форель в уявному струмку. Розділ сьомий. «Доброго ранку!» – привітався Сесіл, і прозвучало це неприязно, навіть вороже. «Доброго раночку, містере Арнот, Чудова вудка. Довге гнучке вудлище, але трішки заважке, як на мій смак. Мене звати Рейсон, інспектор розшукової поліції. Нам принесли вудку з кошиком, сказавши, що вони, можливо, крадені». Їх продали вуличному торговцю, всього за вісім шилінгів шість пенсів. Я подумав, що знахідка вас порадує. Дякую, але мене не цікавлять ці речі. Все правильно, я сам продав їх вуличному торговцю. От ти й впіймався, друже, – вигукнув Рейсон, знімаючи неіснуючого окуня з уявного гачка. Цей гальваніум пропалює шлунок наскрізь, як пекельне полум'я, правда ж? «Не збагну, який тут зв'язок!» – нервово хихотнув Сесіл. «Продати вудку за вісім шилінгів шість пенсів», – гмикнув Рейсон, «і викласти три сотні фунтів за шубу для дівчини, на яку вам плювати, яка до того ж збиралася піти до іншого. Припустімо, у цьому немає нічого особливого для хлопця, якому подобається розкидатися грошима заради забави. Вісім шилінгів шість пенсів». Ви оплатили поштові витрати і вирішили будь-що відшкодувати збитки. Ну що ж, свої гроші ви повернули, старий. Але, боюсь, тепер ви повний банкрут». Рейсон зняв із плеча рибальський кошик. Арнод дивився на нього розгублено, все ще не вірячи, що цей недоладний чоловічок справді поліцейський. Закинувши цю водку, я, пробачте, за каламбур, упіймав на гачок вашу тітку з Шотландії, а потім виводив лікарню в Ребуорті. Там ви лежали з отруєнням гальваніумом. Знову гальваніум. Тут варто замислитися, як по-вашому. Замислитися про що? Уточнив Сесіл. Спочатку ви отруїлися гальваніумом, потім ваша, з дозволу сказати, дружина прийняла ту саму отруту. І нарешті її дружок. Кладемо все це разом і що у нас вийде? У вас у будинку випадково не завалявся гальваніум? У мене немає. Я так і думав. Скільки часу вам знадобилося, щоб його добути? Досить багато дні, можливо, тижні. Ага. тим часом трейнер дістав його всього за годину чи дві, почавши пошуки опів на одинадцяту вечора. Додамо, вечір видався дощовим. До речі, ви ж, здається, винахідник автомобільних двигунів. Вельми винахідливо, якщо можна так висловитися. Ви, мабуть, цікавитеся машинами. Так от, позавчора ввечері ми залишили машину біля будинку місіс Берчем. На заднє сидіння ми посадили дві воскові фігури, що зображали небіжчиків. Машина простояла там цілу годину, і уявіть собі. Але ви, звісно ж, уявляєте. Жодна жива душа не звернула на них уваги. Потім ми поставили машину біля будинку трейнера. Повз неї пройшли десятки людей, і жоден не звернувся до поліції. Це привело нас до висновку, що за наявності певної зухвалості та холоднокровності ви цілком могли скоїти вбивство. А вам же не бракує ні того, ні іншого, чи не так? Чому ж ви не розповіли всі ціні синітниці на дізнанні? Рейсон вказав на вудку. «Після того, що я дізнався про вас від вашої тітоньки, мила старенька навіть не здогадувалася, чому мене це цікавить, я запідозрив. Ви були впевнені, що чек на 300 фунтів ніхто ніколи не побачить. Це ви підсунули трейнеру отруту. Тут, у своєму доні, у келиху звіски, Бо він ніяк не хотів йти, поки не побачиться з Мейбл. Насмілюся припустити». «А, ви запідозрили і насмілилися припустити?» – вигукнув Сесіл. «Я зрозумів, до чого вихилити. Вважаєте, що цих двох хтось убив, «І кажете собі, якщо це не Сесіл, а Арнот, то хто? Закон не зобов'язує мене відповідати на це запитання». «Цілком правильно», – добродушно реготнув Рейсон. «Але закон зобов'язує вас відповісти на інше запитання». Якщо ці двоє вийшли з вашого будинку живими, разом із вами, і ви всі разом поїхали на квартиру трейнера, хто з вас сів у машину першим, а хто останнім?» Цесіл здивовано насупився. «Що за безглузде запитання? не впевнений, що можу на нього відповісти?» Він замислився, як могло все відбуватися, якби його свідчення були правдою. «Я вийшов з будинку останнім». «Пам'ятаю, як зачинив двері. А решта?» «Так, трейнер вийшов першим і відчинив дверця та машини для Мейбл. Вона вийшла слідом за ним. Хіба це має значення?» «Посипана гравієм доріжка перед вашим будинком приблизно 30 футів завдовжки, містер Арнот», діловито промовив Рейсон, ніби вимірював її перш, ніж посипати свіжим гравієм. Ви ніколи не пробували ходити нею дощового вечора в атласних туфлях? Та так, щоб їх не забруднити. Після короткої паузи інспектор додав: Ми вирушимо з вами до ярду просто зараз, містере Арнот. Вудку можна не брати. Це не доказ.